zellek errateko reteagian gaude eta asteazken ero bezela gaurkoan ere ba telefonoren bestaldean Imanol daukago ez dala Kaixo Imanol bai e, Kaixo Arrachaldeon Arrachaldeon ez du eguraldia hitze eingo aurreko astetan galdetu dizugun bezala ze total aurreko astetako gauza berdinia kontatuko diguzu Bai eta guia Noveto susenian ja gaurrekari diguzun obraren berri galdetzea ezta Bai e, gaur Juan Mari Irigoyenen e, poema liburu bat ekarri dez E, urruneko motorrak mila zaldi du izena, eta e, bi libururen lehenengo partea da. E, itzaren gurpila deitzen dira, deitzen da egitasmoa, eta hau lehenengo partea izanik, ba, e, bat, da, itzaren gurpila, bat. Eta urruneko motorrak mila zaldi, ba, zesan noizu, nik, e, buf, da, liburu bat oso trinkoa, poema, kia gira, eta inungo orden agerikorik gabe, ipuintxo bat ere badago tartean, baina da, e, era bat trinkoa. Adina ere, ez dakit, amarrurtetik aurrera irakurtzeko jartzen duazalean, baina ditu, eski, hainbeste kulturre referente ditu, ba, kultura ba, antigona, e, moesadon, bampopel, jo kezea, itinga, ve, itinga, ve, botatzen, botatzen gauzak eta uf, neri hamar urteko irakurle bat zaile egiten zaite imajinatzea hau irakurri eta zerbait eta zen eh ohartzea. Baina bueno, el liburua egiesan bueno, e, e, ikusgarria da, irakurgarria da. Ze gaineran bueno, e, te te estoynguruan jarri berda, liburu hau, Karo Juan Mari idatzi du ja Ba bere bilobeen gan pentsatuaz, horrela, urkezpenean horrela esantzun, eh? bi biloba ditu eta e, bera ere ikusten da baina pixka bat zaharra edo. Eta orduan ba nola da, aitonak e, bilobei eman nahi dizkien, oarrak e, eta esan nahi dizkien kontuak bizitzari buruz. Eta pf, orduan ba, bof, bof, e, gauza asko gauza asko dira, eta batzuk garriskutsua gainere, ezta, sermoi ematen azten garenean, e, eldua gaztei, ba, batzutan pasatu egiten gara gare, ez da. Ba e, Gainera, aipatzen duzunez, ba, alde batetik nez, e, zermoi hori edo alkoi ekemana ibere bilo, eta besta alde batetika, eta referentzia bai literarioak, edo bai banpupel hori, Nik, ez dakit, agian egongo deidazleinen bateo lakoa, baina niri txerrendularitza. Bai, bai, bai, txerrendulari bada, bai. Hora indela hogei bat urte, doi bilizena hor neko puntan, ez, ez da? Eta, bo, eta ez dakit, e, e, zeako, kiotoko pagodak, eta, bueno, ze, zerrenda amaig gabea da, zerrenda amaig gabea da, liburu honena. Ala ere, badu zerbait, Juan Mari digo jenen gan, ba, bueno, destakatzeko dena, beti destakatzeko dena, eta da, izkuntzarekin ze gaitasun duen gizon honek, eta zeinen e, errex egiten ditun gauza, ba, git, artifizio ederrak, noraitu esateko, ez? Ose, izkuntza hartu eta nahi du nerara erabiltzen du, plastilina hori bezala. Eta hori gozadago, da, claro Hori, ba, gutxik, gutxik bezala ez da, eh, lortzen du Juan Mari irigo eta hori ezin zain jokendu inoiz, eta liburonetan ere ez. Gaineran, e, Tartekatu bezala daude, sermoiak, dituko digunak, ez, eh, bueno, vale, sermoiak, dituko digu, eh, tarteka daude, eh, ba, ez dakit, eh, erokeria, eskatologia, eskaka, pixak, eh, bueno, mozkorrak, eh, denetati motoak, motoak eta kotxeak, etengabe daude, motoak eta kotxeak, eta iztripuak, eta, bueno, E, pues, arrigarria da, arrigarria da, eta hizkuntzarekin egiten ditun jolasak errimak, kakofoniak, e, irudiak eraiki, fantasiazko eraikuntzak, ma, bueno, ba, ba txundi garria bera mm -hmm. Li Liburua joan meri irgoien urneko motorrak, mila zaldi hau, e, berria da ez, da? Bai, e, orain, e, orain dela gutxi kalderatu, ez dakit urtarri jan, edo abendua, baina bai, orain txe kalderatu berria da. Aja, eta ipatzen duzunaren gati, ba, nahi, nahi kopotoloa izango da ez? Bai, bueno, eunda irurogeita amatiko horri alde ditu, eunda uste dela, bai, edo, ba, holako zerbait izango da, ez dakit niz gogoratzen hori, oso ongi, ah, e, ez ez, ez gutxiago dira, eunda hogei, eunda hogei horri barkatu eundo go orrialde, baina benetan e, e, o, ondo zuzkutuak, eh? Mm -hmm. Bai, ezaho la storik tartean. Beraz hasien aipatzen zen obes Lagian 10 urtetik edo 10 urte ingurukoak, baina agian beraiekin irakurtzeko, ala gausa batzuk irakurri 10 urteekin tabestu batzu ba, ba berandu ez da. Ba bai, baliteke, ba baliteke es, bueno, gaineran i liburuaren formatoarengatik, alegia e, ordeni gabe eta bueno, ordena berez nere ustez badago, azpitik badago intentsio bat eta da, nolabait ere, horrela ba, gauza entretenigarriak sartzen ditu eta tarteka traka. Hor e, bere, ba, bere mezu moralizantea zentzu honean edo txarrean bakoitza ulertu zera baina bere mezu moralizantea daude, ezta? Da hola, jijiji, jajaja, ja, ja, dena umore humore honetan, eh, ba, erokeria, pito, kaka, kulopiz, eta gero esaten dizu bai, baino netzeko lanak egiten ez baituzu garrulo bat izan zera Eta horrez ere, culo, pito kaka, no seke, eta e, indarkeria machista, e, gaitzesgarria da. Eta berriz ere, kulopito, kaka, pito, piz, e, kotxe, no seke, ban popel, eta ulertzen, Ajau. orduan, bakaro, eee, aurrekin edo gaztetxoekin irakurtzen denean, ba, bueno, egin daiteke aukerak bat, neuzt ez derri gorrezko daagian, helduak ba, egitea aldez aurretik e, entrats acabando desateko, eta e, ba, asmo den gaiaren arabera edo ba, nora bideratu nahi da ba, aurren arabera ba aukeratu poema txobat edo bestea. Zerania poema goxolagurrak dira izan geienak, beintsak laburrak dira. Baix Bueno, bau, son doi, Manol, ez dakit, agian ez, e, amaitu baino ez dakizaba gehiago esan nahi duzun, bestela, ba, fitxatenikoa komentatzea, ez da? Bai, bueno, e, lehen aipatute mezelasieran, e, hau e, bi libururen lehengoa dela, eta agian bestegun batean aipatuko dugu bigarrena, ez, bueno, gai aldetikan, bigarren hori asko ere sexualagoa da, sexo sexoa eta agian e, identidadearen bilaketa, eta horrelako gauzetaz E, gehiago, aritzen da, hemen, hemen seksua ez da, ia ipatzen, ez, bueno, agertzen da, genitalak, nolaitu esateko, baina bera, ez da agertzen. Eta, bueno, nik uste, hori e, xe, e, urrengo batean igual da ipatu erko degula bildumako bigarrena. Baina, bueno, fitxa tekniko egitearren, izen e, izenburua da urruneko motorrak milia zaldi, idazlea Juan Mari irigoien, ilustratzailea Antson Olariaga, eta lehen esan ez badet olariagaren lana beti bezala inteligentea, biurria eta oso egokia da. E, liburuaren azala ikusi besterik ez dago, e, olariaga e, bueno, no la barruan dauden gai guztiak laburtu nahian edo oso irudi, ezagiz ba, sea detalle askokoa egin du, eh? Eta fitzarekin jarraituz argitaletxea elkar da. Xaguxar bildumaren barruan kaleratua dago, ez dakitzen magarrenaren, eh? Xaguxar bueno, enegarrenak, Xaguxar eundak adira, eta, eta orixe, eundau behi horri alde. Ba, bueno, ba, hoxe, ba, mila esker, besta eztebetez gurekin egoteagatik, eta taurren arte, orduan? Bale, placer bat izan da, nahi dezu arte. Venga, ba, ondo segi. Zerrin.